اتلاک و مغرطان فا امساهم بمعروف و تصریح بی احسان دما کبل آیتون سرا مناسبت واضح تی فرندہ مسلتی رشیوه چکل خزیط طلاق ملوشی او دا عدد تیرے بودے عدد دوران کی ردہ دروع ہوئے چیزا مادیا بمارشوئی او پکین ادری شوئی یاوی بیمارانی په کې نه د معمول مسلې دروخ دی نو زکه هاو دی درو نه لېکه عده باقی نه حاول رجوع کولی شي خو نه د خزه دواره په زکولی شي چیرې جوړه نو نن دا نه صلاتی کړې جوجو به کله کې د کم طلاق نو سبب وي امره غواړم درځي نو دا نه صلاتی کړې مناسبه ده انا توکي يک ثاني پمراکان ثاني هغه دومره مرتن مطلب ته مرتن بعده طلاق دبلنا مش امرتن به ترجمه کوي د یا یو دي فد طلاقنا مراد کوم طلاق طلاق هغه طلاق چې پاوی رجوع کولی شي دا کو رجوع کولی نو ارا دغه پیری نو دلون را ستورجو کولی شي نو دیاو نو ستورجو کولی شي نو ګره دایات ساده مثلا ذہن کی کیرا ترجمه لږیم ته و کړ چې ګلخاون په طوالان کاف سره کوي نه د طلاق کوي او کنه اپا دک شپ کی او کته اوسې په حاله فکرې بعض موږ لارښوې را دي دې رسوم نو مستلک نارو مدرسه دراشه نړیواله درسوم نو دلاک شو شاله غنور دي شپوادی کې ورته شاله نور ورک یې نو په ټکو سره یو په او په ورسي سره او تکل تلات القاظ نو له نو بس یو دو پیری ہوئی طلاق طلاق ہوئی یا تو طلاق ہے طلاق یا داؤن بیتا تو دو طلاق ہے او بیال انجام چاہتا ہے چی خضا و خضای چی اے سر تعلق ساتھ علی شیوی بیا بیا نما پا خبر بانی زوزا حت نشم کو لی تعلق چی زوان بسان پلوئی کوئی کسان پاوئی الفاظو کوئی خضا و آتی شوی خضایی تعلق کو سر ساتھ علی شیوی نبطال عمقاب الفاظو سر یوپر طلاق ندی بارکی اللہ کانون بیانی پہ امسا کم بے معروف یہ ہوتا خیستہ طریقی سرہ عیسی رول خیستہ طریقی سرہ اغسنگ عیسی رول خیستہ دی طریقی سر عیسی رولی چیلو جوا دورت ا چتنا کې ورته نه بیا روجولته کوم چې د روجو نیت ته نه بیا دې چې سمره زره روجو را ده بهتره طریقې سره چې یو تراکته ورته یادونه ورکړو زما د امارات دی لري دري نو دا نه یو کور شوا بل ته را پریشانه کې ټینشن کم پردلاو بلې چې نېز دي شو نو کوم جوړو نو زمانه بهتره طریقې سره چې دونکو کې نو قائدت کې دنه د مخسته طریقې سره هغه خززان سرپا ټیکول <سؤال> یې ګټ تر رجوب بیا دته طریقې ته ستنړي یا دوکاس نو دای په مخه وای په لوري یو دا ما تلګ ورګلو هغه بس بیا د ما خبره زاته او یاد حافظي په لوري ووتل کېږي دا څنګه روکه مسله غیر لاس نه او شو کاږي نو راد څخه خبري چې په دې باندې نل پرمای کی یو دراځنی ورکړی دی کلاکی سری دی یو کلاکی ورکړی دی او خزر هغه د دانې ته تعلق ورسره تل شوی دی نو یا په انسانو مې معروف خسته طریقې سره اساروش او وی احر اف سری بهسان یا خسته طریقې سره شتوریش نه خسته سره او څدلایږي دایره ته ته د توراک ته ودا خلاص خبرونه ده ته دې حدت کې هنيڅ شی نه ساتل دی په یو طلاق کې مثلا ور کړی د رم او توا برابر شین نو بس پخپل واستانه دی پخپل به طلاق باین شی جدای برج یا دغوی ور کړی دی نو خسته ترې کې څه مسخه دل دی د دریمادو ورکاو چې په شدت ختم شي د برابر شي درې بیماری در شي بس په خپل وطنستان نه جدا شي په خپل سمې یا خاسته طریقې سره دریمه طریقه دا نه چې پا کې راشي حالت کې دریم تر کومه وروه جدي ورکړي نو دریمه ورکړي یا خسته طریقې سره جیو دی ورکړي نو بل په کې راشي نه دوران کې دریم په دغه طریقې مودخې استه طریقې یو دی ورکړې پریدا چې دغه ختم شي چه ده پاکه دوران کی ده خوان میلان خصی طرق تا اغسیوا وی اغیط طرق تا رابط اغزمین وی ندده وجی نشریعت وی کچری تا سوچ سمجھ نا با کاروالی چه کلستا اغیط صرف تا پاکی وی نو تا با سوچ سمجھ نا کارواخ لی انو کچری ور بننگا کستا رانا پا او بیان ده پاکه آلتے اوستا محلان آغت رب تنشتہ مائلہ کی دل نشتے نو بس پوششتے سوچ سمجھ سمجھا کر کے ادھر پاکہ دوران کی بیادنی ملتی نو دا یہ اومد صلی اللہ سبتی آیات کی چیزی کر کی گی چی طلاق نروف پروجو کی گی نواغت بودی اور بیا حیثت طریقے سرسپاتکول لی یا رسطول لی داگی وضاحت ملتا ہو دادا آیات کچی کاما مسئلہ ذکر کا خبر ہے آیت سر یو بلا مسئلہ ان تتعلق ساتی داری و از آدم ذکر چی اغام و ذہن انتراشی بعض ایم کے سارے دطلاق و نیت پدا سے علفاظ اکیوکی ورے ویزما اوستا خاتمات تزان لحب قل سمیقا و ادا سے علفاظ وزب ازان لحب قل سمیقا دطلاق و نیت پدا کیوکی یہ دسی نو حل انس شو چې هغه په جداوالي باندې قرارداد کې او د خوند په جداوالي باندې قرارداد کې او په دې کې نیتونه په تلاقونه نو په اری سره په تلاق واقعي یو هغه تلاق واقعي کې چې پای کې بیا رجونه کیږي تلاق یې باین کتی دلا کټوالو باندې تلاق خځه خو رښتیا ته کټ شي اوبره نه سمستا حق نه وتابه په خپل سمه ګواه کوم سمه حدیث سره طلاق باندې کیږي او طلاق باندې کیږي چې غوښيږي چې بیا دوباره نکړي فرض د قضایی بیان باندې برحق تاسو تمام وګورئ دوا لا موږ خاصه طلاق له وزو نه یو پیرو یو بیا پیرو نه پایک ورجوښتل مره نن هغه لری منتلګي د بیان ور به سي یو بل مسله یعنی دې ته مسله د و مما اعطى المؤمنين أماتما إلا ان يخافا ان لا يقيموا حدود الله فان خفتم ان لا يقيموا حدود الله فنحن جناح عليهما في ترجمه تابعوكم وضحت مسائل الايات لكم ايات المسائل لكن الله وكبير دعوا لي يريدي چې د واده د خزې او د خاوند او هر حقوق د خزې په او د خاوند په خزې دی دا به د واده برابر نکړي نو کچره دین یې لري د خاوندان چې دا نه دا خبرې نه برابرېږي الله د د خزې خاوند وخت کیږي دا نه برابرېږي بیا نشته کدا پیسې استعمال کی خاوند له پیسو ور کی نو دی احب که ده خلع زکای دیتا خلع دی نو خلع دید اوی؟ چی خزا خوانتوی دور دوره مال واقع بس ما آزاره دی خرل ترکر مطالبهی دیگر قرآن کری بی مفت ندد که دا حزا فی دیوار نو پدی که بلی خزا بانه کنانشت زکا دا مال اللہ جایز کلده مال دې د فارز د جینسان بزن بچ کې دې باندې یا زیاته دي په قانون نو کدا مال استعمال کې نه الله یې بری بونالشت نو خل عادی کوي خزه هغه مطالبه ورکو کیو پی سي ورک یو زمون په شرید ته مسالات بالمال او بل خاط تعلق بالمال نو کدا سړي په طرف سړي راځي مال دورته له پی سي رق. نو بس زما تعلق نه مال دوره پیسې را کټه تلک نو په خځه آوگو چې بل دوره شو او په خځه انکار نه تلک بیان نه وايي ای ته تلک بل مال وره مثلا خو په خلع کې د خځه ذ دوره پیسې او په تلک بل مال کې د سړي ذ طرفه مطالبه چې دوره دوره پیسې ما ترا کا شو آو دی خیز ابا چکم دے, دے خاوت دی دک گمر پیسی ور کی طلاق باین نو آکی شی ینی دوبارہ با بیا نکاکی ایسی بیا نخزہ کی گی روجون نشکی دے تو طلاق بالمال اغم شریعت کشتا دی آیات کے گوری جکم مسئلہ بیانی گی نو اغچے خزا پیسی ور کی خلعاو کنو آبا بیانی گی خان بیادے کدا مسئلہات ساتھ ہیں دیکھ کسور دا خزم کے ری شی دا سریم مکه چرې قصور ده خلنې نقصان و خزي راوخدې او اږي ملکوي او اخذ خاص کي چې ماته طلاق راکړه نو پدی کې راځه دا ګناګار حديث کې راځي پیغمبر علي سلام پرنه شي کومه پرته بلاوجه د قانون نطلاق وای پدی باندې دا ما بحر حال که قصور ده خزیده نو ده خوان دفاره پیسی اغسطلو کی خوانو گلانگارانا دی البت ده خوان مسلا لاک روپای محر کور کڑی دی وچی خوان ده پیسی علی نو ده لاک نسیوا اغسطل آمک روکتی چکلہ قصور آغا ده خزید اکا قصور ده صنیده سنی زیادتی که خز مجبوره ده پریشانه ده اغا په مال بان نزان خلاسی قصور ده صنیده نېبی په سړي باندې چې قصور هم ده او د خزه نه مہر واپسلی نو خلعه سيده خدای سره کړي پیسې واستي ګونهکار دی بلکې کدا مہر ته علی مدق ولم مکو له کلیه چې ځیاتې نه کړي چې ځیاتې کې د لبیاتک څخه تلاقوړ پکار دی نه واپس نه اورتي نو چې قصور هم ده د دې پیسې علی نه مہر واپس واستل بیا د نه پرمکو ځات څه کې هغه هر خپل مخلوق او خزاله وطنونه د کاریګي په ظلم نظام خاصه چې د صحیح پسورو دنا واجی نه خاصه د ناګې د ورکول جایز دي او د دې د پره خپل مخلوق دي دا یاده سره پرشرید کې ډېر مسلې دځي حال چې دیو په په او مال ورکول جایز دی د بل طرف څخه نا جایز دي کې مسله دا ده استحقاج تخبل حق رخلاس نتورکی پیسی وہ دار احسرت نتاری و آوه پس بانده است خق قدر کل راجب دی اغبتی سیلی نگر پارد شرک دی استادا پارد آزیکی ورکل استخلاص حق تخبل حق رازده پستہ دار احسرتل چلی گناہ دی نو دل تاکی در خضی دار احسرتل پر گناہ دی زکا خضی باندیا ظلم پی زیادے زرے کے وہ دسالی در پارا اغستال مکروح تی زکا جی زیادے نگر نمو هر حاصل مقبود دیو کده مسل مهر نس و اق مين او خو بیا او هغ مقبود دی او کده سی و د دې کې لازم فلبه دی پر کشربانی او یو په یو باندې ځانل کې د خپل باندې ځانل یو یو مغم ظالم غړي په دن ظالم غړي نویا علامه خپل قانون په کللې کې شیدو کې سلام ګناګار نه لیکن د مهارمه سیوانه خلزم ورکول کی د خزم د خلع در خاص کولو کی خلع کولو کی خزم ګران غره زکه یو ظالم بل بل ظالم نو سړی د مهارمه سیوانه لکم سکم د مهارمه پورې روان پرمنجشت او خزم کوم تعلق کین هغه خاص خاوند ظالم غړي ودا غیر پرمنجشت انعام خدا یاد ساتھا گوئے چکمو سورتونوکے مسئلن خوان ظالم دے او بیان پیسی علی او دے پری پیسو اغسپدر پر مقروح تی خبر خلع آر سورت کسی کی او دا خلع حکم دا دے چھ خوان لے پیسی وار کی نو تلاک باین دوا کشی چیس شبوا کشی تلاک باین تلاک باین دے تاوی چھ دے تا دے دے رو جونو شکولے پیسی وار غسط تلاک باین شک خلع تلاک باین دے بس چې کله پیسې دواګ واستیاږي باندې اطلاع کې باندې واقع شه باندې ترشيدي او د پیروجو اغانی شي کوله او کله پیسې دغه په کوم صورت کې دې زیاتین کې پیسې خلینو خلاصی کی یا خلپ زیاتې کړي په ناجایز باندې او د خاون باندې خلعه مطالبه کوي خاون سره خلعه وکړي نو بیا خلعه واقع کیږي اگر چې خزر بده مطالبه کې ګنانګار اده ځکه تاسو ته حدیث کې راځي چې کله مخه اذا خاوند نو مطالبه د طلاق کوي نبی امدر اسلام وصلی الله علیه و سلم فرمای خازم دارویات لیکلې چې پدې خځه باندې د جنت غوي آرام دي نو پدې اړه کې دمسل الله ذکر کې پاتې شو طلاق بل مال ذکر نه لایې تفصيل ته ضرورت بس دا غړي احکام د دخولې په شان دي خو خاوند کو شروعاري نبی عمل دا د paramagnetic ته که خځه کې شروع واره یې موږ راغی د پاره مطالبه ا خاله بیا په مورتی سو اوستو کې اغه د خاله د پرمال مکروه طلاق د مال کې طلاق د مال د ذکر نه دا یو تفصيلي مساله باندې ذکر کوم د خلع مساله کې ذکر کوم آیات کې مذکور دي نو الله تعالی فرمایي ولا يحلم لكم ان تاتوا استطعه بر حلال نه دي چې تاسو دې مگر دا د خزې خاوندې دواړه یری دي الله یمتی ما خودر الله دا چې ټینګونه ساتي دي دا, دا الله اما احکامات چې کوم الله دی باندې با مکرر کړي دي کوم حقوق د خزې په خاوندې د خاوند په خزې دیابو برکراونه ساتي دی. نو الله وي بیا خیر دې بنا نشته ورپسې وي فان فا ختم الله کی محدی الله کتاب یې ریګه چې قائم بنګې نو فلا جنہ علی د خزې بنا نشته دا پیډیو ورکی افتدت به چې دا پیډیو ورکی فرمایا پی نماز عربی کا ہے حضرت جان بچوری شی درجه کی استعمال وش ادر اصل احسن نازل شین ددې بو شانی نزول دي خام دې کې دوه مسلې ذکر دی او طلاق کې رجیم مسله ذکر دا او بلا د خلع مسله ذکر دی نو ددې بو شانی نزول دي دوه واقعیات دو کې نازل شولې لمبی طلاق الان وی چې د دوه طلاقو نه رسو بروجو کولی شي او د سیوا نه رسو رجو نه کې خبره خمیگی چې در تلاکو ک بیا بل <سؤال> سر ن ک غ مسله س باه روانه زمان اجهیت که ب دا و چې خذ صل و پورې لا کورک. او رف به زیده کو ی تلاک به وره چې در ماار تدو ک در بر ند شوه رو بهده وکه نو بیا به تلا نه خ کوله او نه دبل کوله اما شرت دا قانون خ که ترې پور شي س پر غاالاً خاض چه پیغمبر پر اسلام دور کې سره خازي تاول چه زبا نه تا خاز کو معنا ما خازي تا پوسو ک دا څنګه طریقې بس وې طلاق مته کومه خچ کل استه ب مراه اخرې دره م بیماره نزدیکی کنه بیا ب ترجو کوم مسلیه د سننه سیات تل کنه به ورکو ل رجوع به نظام ختم کو د زمانه جهليه بس دو طرف نه رجوع کړې شو ترې خبره ختم کته اوز با بل <سؤال> بل واسر نکاو کرا دا غنب یا تلاکا او ایت تیر شد داب دا پیاد تالا واپس را زیدہ مسئلہ بس بازی فتیل نتا پتک نشانی نزول درک واقعہ تپاسیر لیکل جیدان ما واقعہ را لہ او دا آیات نازلش ابل مسکی دا خلعی دن دا خلعی مواقعہ را گلیو دا یو ای صحابی دے دا نبی علیہ السلام یو صحابی دے دا اگر بی بی سبسیر ابن جریر آغاز کر کرے ثابت ابن کیس فیامبر علیہ السلام ترہا اوالو بند خزین میں رات احکاری حبیبہ فیامبر السلام ترہا شکایت کو داغت حسن و جمال بارہ کے چیرہ ما تخوخن رہا اللہ شکایت چکلوش نبی علیہ السلام ودوی دی خزی دی بیبی تا ولو استاخوہ ها دی جتات آغا کم باغ در کل دی محر کی ثابت سبتا تا کم باغ در کل دی آغا باغ تخکل خوانتو وپس کے دیوی آو بلکی پاس روایت دو کی دی دیوی تدی نسیوام وپس کن قیام بر علیہ السلام ودوی سلام اغرار وقت آنو بیا آغا دی تطلاق ورکو دی ارتا آغا باغور وپس ک صدق <تصفيق> الله العظيم على الاسلام کې چې اغه شویل نو داتوال آیات نه داتوال مسلې په دې آیات کې راځي تنظیم شو الله ورته سي پرمایحان حدود الله لا تخطوا ولي دي بلاکا ته دغه نه تجاوز نکړ مخکې ما نه یو اچھا چې الله كله د الله تمام ترسره کولو په ولایته ظلمون نې کوم مسلې دې شرط شریت څنګه خپلې اسانه مسلې ذکر کړې او الله دې ناځي چې زموږ مسلمانانو یو کتور مختلفه باندې په سلکه <سؤال> یو باندې یو باندې یو باندې دې وړ چې په هکته نخزه جوړي چې خزان د سوچته <سؤال> په هکته حکم سره د سوچته په حکم او ځان مزور لګوي چې ځان لګوي هغه ملت والے وکيلان ځان اگر امید اندرال جیج بڑی زان بزور و شریعت ایسانا مسئلہ دا بس کپو پیسو پانے ختموئے ان ختمی جی او خوابان تایی کتا کسی زیادتے کتنے بس دا کسی خدر او صحیح طریقے سرہ بہترینی طریقے سرہ اگر اس خطوان اگر جبا اخکامات کی تلی قرآن پر مسلمانان من سبا دا اخکامات اگر نظر انداز بس پلی او کانون دے دے چلی گو بس پاگیوانے پیسلے کوشو اکوو نشتلاک آن باہر حال خبران محدود شدہ خطرنا کرے او دے آیت بارتزموں گا عمل او انتہائی کو تاہلے اب کلامو اتلاک گردی چلے مرتانی دے او پیراو بطیرے دے جلو کرا اس کو دغه یا وروته ما داو چې په دې کې د کوو کې دونه نه یو نه پرسته رجو کیه اجازه مو طنا کر دې چې دې مراته نه دا د یو ته ته له فانس فم جن فص سره د دې قضې په معروف اولای ایرانی این اشتاو سوراکران که او دا چتاو افلی ای خارمانی ممع آمونه آمالونه آتایكم و هم نا چتاو افریبی خضوطا شئیع این صلقون کشیع لکن شاست امانا ایل آمان اخاق آمده اتاو چکم الله <سؤال> دلی مسکی مکرر کری دی فا این شکتن تا سرے تافیاری گئے ای خواندانو نو خواندانو تا احتاب دیا کامو با خضو خواندانو تا خطاب دی سینا دو صلوزی کردا نو خضو خواندانو تا خطاب دی تا سرے تا سرے تا سرے تا نو بیا خلو اپول برابر ان یو بل بانی بزولم ہوگئے یا حاکمانو تا خطاب دی پاین ختم کو پرتا کري يا حاكمان الله يقي ما حدود الله دا چې پاین من کي چکم دي مسکري برابر نږي پيوب ظلم او جهات کي ژوند بي برباد شي نفلاج ما عالم الله پري طالحنا عليهم نشته اې خدای دې دې زیاته په دې اړه چې دا یې سره خاوند دا تلاق بدل کې مال ورته بس مال ورته تلاق پریبا نیو کی شي تلاق یې باندې پدې کې په خزه ګناه نشته زکه دا څه ګناه نه ده چې دا مال خرچ کای دا د خپل ځان د مال خرچ کول تیر کا فضل الله بتا چې ما د اعلیږي په مکه فلاته دعوته تجاوز متویدینا دین مالیی نماټی الله دې تاسو مسلمانانو سبا اراده مسلمان نه پخوږه کوي او ادی بتا پوسکی گی دا خدا سی سلان ڈا قبر ایجی دنیا کی گٹا او خراوس کا بزد زناور پشاند مل بشی و پنا بشی اوی کتاب نشتنا اللہ او دی دا تطریقی دی دا اختامات دی پدی بچلے دی تلکا اللہ نا دا اختامات دان لکتا لانی قناتا عبدوها خستا دی تجاوز مکوئے دین آوامن یا دا اختود اللہ آجا چا تجاوز کو دا اختامات دلالا او لا تداوم تجاوز pisan تجاوز كون کې همت غلله الله <سؤال> نه غندې زالمان دي نو زالمان دي په ځان ظلم یو خلک دې عدالتونه تاسو ډېر پیسه چاغي لګي او په مسلته مثلا خذفنا حقا من طلباتاي نبي ادا علماء تفسيلي مثلا مسلحه ده د بلی سورته بیا په حدادي چې بلی سورته نو د بالکل او قاضي کا مقام د خذف تلا کو شو چې قاضي ورته چکه کله د خاوند زیاته دي بعضي مسلې باسي دي هغه د تازه د بخاوند د مکان کې دي چې بس قاضي تعالی پر کنه خځه طلاق خو بعضي صورتونو کې له خل زیاته دي اې د حواله بدل کړه نه راوځي طلاق نو د خځه طلاق هغه خطر کې دي هغه دارکه پتاو کې تفصيلات او په ویسه چې د دې د عدالت نه ملاوي شته ویسه دا یو ماحق دی ګڼه الله فرمایي اولاي دا د انسان دي چې دا الله دا سمادونه دي دا نه سمادته څه نه کوي دا ځکه چې موږ ته الله دی دمانې